Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah selesai tadi sesi pembentangan. Sekarang kita akan masuk kepada sesi yang panas dan hangat. Saya yakin insyaAllah semua tertunggu-tunggu dengan sesi ini. Sebelum kita mula, saya ingin uh, ulang semula eh, sedikit berkaitan dengan syarat-syarat supaya jelas, supaya tidak ada salah faham dan sebagainya. Uh, sesi yang pertama ini akan dimulakan oleh Ustaz Saman nanti selama 30 minit. Dan kita akan terus bertukar kepada Ustaz Ungku dan uh, Ustaz Baba untuk bertanya dan bersoal-jawab. Baik. Kedua, sesi ini adalah milik kepada orang yang bertanya. Dia adalah autoriti. Maksudnya, dia boleh tanya berapa banyak soalan. Dia boleh celah sesuka hatinya. Yang menjawab, dia kena faham tu lah. Eh? Sebab nanti kita akan bertukar. Jadi, uh, yang menjawab pula, kalau lebih daripada dua panelis, dia boleh Uh, kalau soalan tu khusus kepada seseorang Dia perlu jawab Dan yang kalau nak bagi pada Penelis yang sebelah lagi untuk menjawab Boleh, kalau lebih daripada satu orang eh. Kemudian uh, Kalau ada keperluan Kalau ada keperluan eh, Bukan setiap soalan perlu kepada keperluan ke Nanti kita akan drag sampai petang Jadi maksudnya ialah uh, Untuk rujuk kepada rujukan Kita akan berhentikan masa insyaAllah Dan kita akan rujuk pada rujukan Baik, seterusnya saya ingat yang selebihnya saya telah pun berikan tadi dan saya rasa semua pun telah bersedia. Ustaz Salman bersedia? Insya-Allah 30 minit dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya yang pertama berkaitan dengan sumber rujukan. Rujukan yang saya dapat adalah buku-buku ataupun transkrip ucapan Sheikh Nazim yang dikemukakan oleh Hisham Qabbani dalam laman web naksabandia.org. Laman web ni description adalah official website of the most distinguished Naqshbandi Hakani by Sheikh Muhammad Hisham Qabbani. Soalannya Antara Hisham Kabani yang tulis website dan juga someone from Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang saya tak kenal siapa, siapa yang kita perlu percaya untuk mewakili pandangan Syekh Nazim ada web ataupun tidak menggambarkan pandangannya? Kalau untuk kami, dua-dua. No. Okay. Baik, Cuma saya. untuk, untuk Sheikh, uh, Na, uh, Hisham sendirilah untuk Syekh Nazim adalah uh, Syekh Muhammad Adil yang jadi autoriti. Syekh Hisham bukan... Uh, authority untuk bercakap bagi pihak Sheikh Nazim. Baik, ertinya antara seorang yang bekerja di Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan juga Sheikh Hisham Kabani at the same level. Kita tak tahu mana satu lagi tinggi daripada yang lagi satu. Thank you for the answer. I'm going to the second answer. question. Hisham, Adnan, GF Hadad, uh, Muhammad Adil dan juga dan uh, uh, GF Hadad Muhammad Adil dan juga siapa seorang lagi? Hasan Dik. Ceritakan kepada saya kredibiliti mereka dan kedudukan mereka dalam Nahshabandiyah Haqani. Baik, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, autoriti adalah Syekh Mehmet Adil Kemudian saya berbetulkan, yang Negeri Sembilan tu bukan uh, staf Jabatan Mufti ya, Iaitu wakil uh, tarikat Hakkani Negeri Sembilan, itu yang saya maksudkan Bukan, saya salah faham soalan tadi uh, Yang, yang, yang di, diiktirah oleh Turut Jilsa Sofiyah, yang Negeri Sembilan itu uh, bagi saya Uh, ada authority, ya untuk bercakap bagi pihak uh, tarikat Nasyamuddin Ali ya. saya kembali tanya soalan yang sama yang belum dijawab di antara Hisham, Adnan, GF Hadad, Hassan Dik Muhammad Adil tolong beritahu kredibiliti setiap mereka dalam haka ni baik, kalau uh, Hassan Dik dia adalah uh, murid uh, daripada Jermani so dia boleh tulis relate whatever yang dia faham but to say that he is uh, representing the opinion of uh, Sheikh Nazim it is not reliable Uh, kalau Sheikh Muhammad Adil, yes Because dia pun yang dilantik oleh Sheikh Nazim sebagai pengganti uh, Dia selepas kematian dia uh, Kalau Sheikh Hisham uh, Di sisi kita, uh, selagi mana Tidak bercanggah dengan apa itu, Pegangan Sheikh Nazim yang jelas Dalam buku dia Kita boleh tick that as a secondary Punya support, tapi sekiranya bercanggah uh, Then kita kena do things To verify, sebab even dalam web tu pun kita difahamkan, dikendalikan oleh orang lain atas nama beliau. Difaham the description can be anything. Difahamkan oleh siapa? Uh, pengamal tarikat sendiri. Siapa? Okay, saya tanya kepada Dr. Aiman. Siapa uh, Aiman berbanding dengan Hisham? Tak, bukan isu tu. Kalau no, no, siapa Aiman. Saya bawa quotation daripada Hisham Qabani. You are challenging with Aiman. I'm asking you, who is Aiman compared to Hisham? No, I didn't. You put into my mouth something I didn't say. Okay, tell me. I said that the website, Okay, he is managed by some other people. I'm not challenging Hisham's assumption of word. I don't know what word he refer, referring about. I'm talking about who is managing his website in his name. Itu adalah assumption No, that is what I take from Itu adalah asumsi yang yang itu uh, aku dapat daripada no. Aiman. Uh, itu adalah asumsi Aiman. Is, that is your assumption that Aziman was assuming. Evidence. But so your evidence that presumption. I did ask. There is him, a description on the website. It is by Hisham Kabani. If you want to challenge that description, where is the evidence? No, I'm not challenging that description. I really can put the description. I'm saying to you, the website is handled by a few of his people. This is very normal. It's not not abnormal. Even I think some of these people. And are, it is acknowledged and approved by Hisham. So he but, but take responsibility. That's why I say. That's why I say it is quite strong because he has been his people managing. But if there's something uh, to say that Isham is saying that Sheikh Nazim is saying this, then the reliability is low. Okay. Okay. Uh, just for clearance, ini menunjukkan pemahaman setakuh tentang tentang kerudukan tarikat nak syabandiz sangat lemah di mana ada otoriti yang berbeza otoriti Hisham Qabbani adalah menyebarkan tarekat please no no no no no menyebarkan tarekat Haqqani di US dia mulkir otoriti pertama sehingga JF Hadad menganggap dia adalah kutub tasarruf dan ada otoriti untuk Muhammad Adil di sebelah Asia dan Hasan Dik adalah orang yang rapat dengan hasad dengan dengan Nizam Qabbani sehingga dia di, ada melawak dan panggil dia Hasan dengan gelaran-gelaran yang lain dan juga JF Hadad adalah orang yang ini semua orang-orang besar dalam Haqqani apabila mereka menulis ia mewakili pandangan Sheikh Nazim Haqqani bukan sekadar apa yang disebut oleh seorang yang duduk dalam jilsa uh, jilsa turuk sufian negeri Sembilan soalan seterusnya saya nak tanya satu soalan apabila ustaz engku jawab Okay, kesimpulan yang saya nak kata, authority buku yang saya bawa itu datang dibawakan oleh website, dipersetujui oleh Hisham dan kesemua buku itu ada endorsement daripada Syed Azim Hakkan ni. Sama ada dan dicetak ketika dia masih hidup. Two possibility. Sama ada dia tak baca dan give endorsement ataupun dia tak tahu langsung. Give me which one is correct. Ikut analisis kita, tak semua buku ada endorsement. Kita dah ada ada table yang kita supply-kan tadi. Mercy Ocean 1 dan Mercy Ocean 2 yang kebanyakan kesesatan yang saya kemukakan ada endorsement daripada dia. Okay, so the second possibility is still a possibility. When there is that possibility, you cannot simply say organises such possibility that dia, okay... Cetak, okay, jika. bagaimana pula dengan the same idea is cross book Ditulis oleh murid di Sri Lanka Ditulis oleh dalam 99 Drop of Mercy Ocean Ditulis oleh Rubis correspondent. The same idea disuruh sejudkan Nabi Cross book by penulis berbeza Kuat ke tak kuat hujah tu? Dia sama konsep juga Tengok kalau kita katakan benda tu palsu Banyaknya riwayat palsu tidak mengatakan No, ini kan, bukan lain. riwayat Ini transcription oleh orang berbeza ni, negara berbeza tentang ideologi yang sama Kuat ke tidak? La transcription ini riwayat is just two different words to D say ini that ia transcription orang yang berbeza di negara yang berbeza tentang ideologi Nazim yang sama kuat ataupun tidak tak tak kuat thank you you create a new understanding of uh, authenticity of information seterusnya saya nak bagi saya nak pergi kepada soalan seterusnya berkaitan dengan salah satu buku yang disebut oleh uh, ustaz Engku tadi tentang uh, 130 jawapan sufi master so buku ni authentic kalau ikut kita punya penyelayan adalah Premier Premier, Okey, good Saya nak pergi terus tentang buku ini Di dalam buku ini Tentang ubat Jangan pergi ke doktor Kemudian datang, uh, datang uh, penjelasan tembahan Maksudnya bukan Jangan pergi dan jangan percaya sangat doktor right. Dalam buku yang sama Jawapan untuk soalan yang ke-73 A lady who after 13 years without children Just delivered triplet Was asking for doa Kata Sheikh Do you think a car with a hole in it will be put in a car gallery do you think allah will make a hole in the heart and put it there ultrasound treatment was the cause of this masalah dia kerana ultrasound it made a hole in the heart ini dalam buku yang tuan kata autentik jawapan untuk soalan yang 73 kata syekh nazim ultrasound buat lubang di dalam jantung betul ke merepek Okey, tapi uh, tak dibekalkan dengan uh, ayat yang tu lubang gaya jantung tu tapi dibangkitkan. So apa yang saya boleh kata? Kata kalau merepek bukan saya nak uh, doktor akan uh, jawab betul atau tidak. Tidak akan menjadi asas kesesatan seorang. Somebody longly believe in some medical thing doesn't make him uh, sesat. Cuma izinkan saya uh, refer back pada soalan Ustaz uh, Salman sebelum ni tentang otoriti dalam Tarikat saya rasa jawapan saya berbeza daripada apa yang Ustaz Salman simpulkan kepada khalayak. Saya dengan jelas memberitahu otoriti dalam Tarikat Syah Nazim adalah uh, sekarang adalah Sheikh Muhammad Adil. So at kalau dia nisbah kepada Syah Nazim dan kefahaman saya dia ada ramai murid-murid dan antara ko murid dia adalah selain daripada Sheikh Muhammad Adil adalah Nizam, adalah Adnan, adalah adalah Hasan Dik. Mereka adalah ko murid-murid dia bukan Muhammad Adil seorang sahaja Autoritatif dengan court berbeza ya Sebab Mereka ini bukan tentang Menyampaikan ideologi Mewakili tarikat Tapi membincangkan apa yang mereka faham Daripada yes. There is no one person only Can understand Fully understand What has been presented by his teacher Okay that's why saya cakap That's why saya kata tak. Ada banyak sumber Bukan seorang saja. Dan of course Kesemua sumber ni lebih kuat Daripada Dr. Iman Kalau bercanggah Kalau bercanggah Tak ada bercanggah Tak, dengar dulu Kalau bercanggah Apa yang mereka kata dengan Sheikh Nazim Saya kata kena verify Bishayh Muhammad Adil I I didn't say that you you tolak semua apa. Ini bukan pencanggahan. Ini mereka menakalkan, mereka menakalkan apa yang disebut oleh Sheikh nazim Tak ada pencanggahan dan tak ada kritikan balas daripada Muhammad Adil. Ya, pendirian kami sama macam saya jelaskan tadi. Uh, Balih boleh berlaku kesilapan pada penakalan Stru dan tidak ada bantahan is not an approval. layun sabulisa lisakitin qaul. Okey. Seterusnya, dalam buku Sufism's Online ini Hasan Dik, murid rapat Sheikh Nazim menakalkan daripada Sheikh Nazim, Cicerian Section is prohibited. The devil teaches people to make cesarian section with knife, not to allow the child to born with zat Again, tadi apa bila dibawakan ucapan Syekh Mamat Adil untuk mempertahankan satu ideologi Syekh Nazim tentang bidang perubatan, sebenarnya itu bukan mempertahankan, itu tak will. Sedangkan di sana terdapat lebih banyak lagi ideologi belia tentang perubatan yang sangat merpek dan bercanggah dengan kebenaran. Baik uh, so, sama pendirian kami, uh, people might wrong, wrongly believe contohlah macam Caesarian. Memang dasar zaki hukum asal adalah haram because you put a knife and and belah. Tapi kita ada kaedah ad-dururat itu mahzurat kan asalnya you take a knife and torih perut orang itu haram. Tapi oh saya doktor kata Based on position of baby and what It not. Itu bukan doktor kata based on apa. Shah Nazim kata tak boleh langsung. Bukan I, darurat ataupun that, tak. My point is, uh, bila kita, kita start with a point that Caesarian adalah against the hukum, memang ada basis. Cuma to continue believing so, might be a mistake that doesn't justify you to say somebody is a sad. Because, No, no no, no, no. Itu bukan point saya. Point saya Perkara merepek yang Syekh Nazim sebut tentang perubatan ada banyak dan bukan itu sahaja Jadi jawapan Syekh Mahmud Ade tidak menghilangkan perkara-perkara merepek yang disebut oleh Syekh Nazim That's your accusation That my accusation yeah. based on evidence based accusation Next question That's also your claim Next question Ustaz Angku membawakan satu tesis daripada uh, Satu, uh, sorry buku yang ditulis oleh Sheikh Nazim pada tahun 1958 iaitu To Be a Muslim. Buku ini diterjemahkan oleh Radiah Syukurullah. Diterjemahkan oleh Radiah Syukurullah dalam bahasa Inggeris. Saya cuba nak mengikut ideologi yang sama. Kalau penterjemah pen kalau orang yang transkrip ucapannya dipersoalkan siapa mereka, tak tahu siapa mereka. Sekarang saya nak tanya, siapa Radiah Syukurullah yang translate ni dan autoriti dia apa? The translation and representing Is two different things Translation pun masih boleh silap uh, We all admit that Tetapi kalau tidak ada Apa-apa yang memusykilkan So there is no need to ask Who is this guy Is this lady Dia hanya somebody who translate So many people translate many things Tapi kalau bercanggah Dengan pendirian orang itu Then something might be Have to be checked at least dan, dan setakat ini Tidak ada apa-apa percanggahan Dengan siapa-siapa pun Semua tarikat Tokoh-tokoh besar Dalam naqsyah Tidak membantah apa-apa pun Yang saya sebut Tadi melainkan ustangku sahaja uh, Yang mana? Semua Ya, ya Qadah Pergi ke Mehrab of Forty Sen Meeting dengan Nabi Assembly Tak ada siapa bantah ya. uh, Duduk dalam dalam uh, Seclusion Sebagai majl Dan sebagai satu training Untuk mendapat enam superpower, power Tak ada siapa pun Naqsyah yang bantah Melainkan ustangku Tell me who else Crittersize this Ada than you Okay Uh, dia tak akan lari daripada konsep yang asal Bila tidak ada penafian Tidak menetapkan penerimaan There sebagai. is a statement dalam buku yang dinakalkan Dan diendorse oleh Sheikh Nazim Bahawa seclusion memberi six superpower. Hmm. Saya nak tanya Ada tak pemimpin Akshabandi yang bantah ini? Okay Yang ini uh, Saya pun tidak ada menyentuh tadi So nak kata saya bantah atau tidak bantah is not accurate So that's why saya kata berbalik kepada apa seclusion diterjemahkan sebagai bertapa oleh uh, Salman Ali untuk kami kami tidak setuju seclusion here is uh, khalwah ataupun uzlah yang memang scattered in uh, tersawuf books bertapa tu konotasinya tu lain macam sikit yang kedua adalah uh, uh, still jawas akli untuk seseorang tu diberikan sesuatu yang uh, berbeza daripada kuasa That itu. is definitely not my question my question is to do seclusion in order to get six superpower. is that ahli sunnah or not? Saya baca Apa yang Ustaz uh, Salman tunjukkan tadi is not to get is something that You might get After you No, no You must get Must get You, you will get. get Boleh tunjuk balik Saya Boleh-boleh rujuk Kemudian itu Tujuan mereka buat Adalah untuk mendapatkan Enam super power itu Tasarruf Tai Semua itu Okay The question is Adakah itu wal jamaah Waljamaah Adakah Itu saya kata Kalau uh, Dengan tujuan Untuk mendapat kuasa Di sisi ilmu tasawuf pun Tak betul Okay Because, Tak ikhlas I got, I got the answer Next question Rabitah melihat gambar Syekh Dengan ideologi ini akan beri kepada Ini adalah dengan memahami Syekh punya punya Pemerhatian, penjagaan Kemudian pergi kepada Fana'fi Syekh Kemudian pergi kepada Fana'fi Allah Jenis ini punya Rabitah Bertempatan tetap bercanggah dengan al-Sunnah wal-Jamaah Ok, saya minta izin ya sebelum saya jawab yang ini Minta izin daripada Ustaz Salman Sebab tadi You, you got the answer tu Saya rasa nak that bad tak answer lagi I nak cakap Kalau niat tak ikhlas Bercanggah Tetapi possibility Untuk dapat kuasa Selepas bersihkan tak, tak, tak, dia Tak, tak, tak Ini bukan possibility Ini buat untuk dapat Bukan buat dan tiba-tiba dapat Buat dengan niat nak dapat Yes Tu ada ketidakikhlasanlah Di sisi Alitha uh, Sauf Niat mesti Mardotillah Redo Allah Okay Saya dapat jawapan tu okay. Seterusnya Soalan saya yang kedua Tentang rabitah Dengan kepercayaan Bermula dengan Syekh akan lihat Kamu Perhatikan kamu Sehingga jati diri Syekh masuk dalam kamu Alfana fanak Ufay Kemudian Alfana fanak Ufillah Ini Dalam Ahli Sunnah Wajah Ma'ah Ada ke tidak Okay uh, Tentang apa yang disebutkan tadi uh, Kena Kalau faham dengan konteks Yang betul Ya ada Ada begitu Rabithah pertama ada ya dalam dalam tasawuf tarekat rabithah uh, tidak sebagaimana ni disangka dalam sesengah fahaman I'm not uh, asking you about rabithah I'm asking you about rabithah yang diselangi dengan kepercayaan bermula dengan muraqabatushaykh syekh tengok kamu syekh fahami kamu kemudian pergi kepada next stage fana ufi shaykh kemudian pergi kepada next stage fana ufi allah kemudian pergi kepada next stage Sampai kepada lauh mahfuz kemudian ada uh, ada ada divine opening ini dalam ahli sunnah ataupun jamaah ataupun tidak this is not only about rabithah Ya, yeah, that's why I, I'm starting from Rabiqtah I'm not asking and about Rabiqtah I'm moving, moving to that concept Supaya kita boleh relate dengan Rabiqtah yang asal Okey, jangan okay. habiskan masa saya tentang Rabiqtah Saya tahu tentang Rabiqtah Saya okay. tahu tentang ini So, Dr. Salman Maaf saya minta tanya ya Dr. Salman tahu bahawa Rabiqtah di, dibenarkan dalam amalan terikat Right? Yes Cuma Dr. Salman pertikaikan uh, Rabiqtah dengan letak gambar And then nanti uh, Hudur-usheikh dan sebagainya Baik kalau kita faham dengan konteks yang betul, Hudur Syekh ini adalah orang itu merasakan. That's why konsep Rabiqtah adalah merasakan. Bukan betul-betul Syekh itu jasadnya atau ruhnya berada di situ. Jadi dia merasakan uh, syekh sebab itu ada kesan melihat orang soleh itu adalah satu perkara yang memberi kesan kepada hati. Jadi dia tidak boleh lihat kerana dia tidak boleh dapat syekh. Saya memayang. nak tanya, Ustaz Angku baca atau tidak buku Syekh Nazim yang cerita tentang syekh, tengok dia, syekh tahu apa dia buat, dia cakap dengan syekh, syekh akan ada internal connection dengan dia. Baca atau tidak? Isu ini berulang ulang dalam hampir kesemua buku. Ya, yeah. yang itu adalah isu lain. Itu bukan isu Rabiqtah. Itu adalah isu kasyaf. Kalau dalam Al-Sunnah Wajamah, kasyaf itu possible. Sekarang ni kita bercakap tentang Rabiqtah adalah murid membayangkan syekh. Bukan syekh kata dia nampak murid ke sana. Itu kasyaf. Kasyaf, uh, akalan boleh berlaku. Waqaian bergantung kepada orang yang mendakwa. Kalau yang mendakwa itu kaki bohong, ia mungkin bohong. Orang yang mendakwa itu orang yang soleh boleh jadi benar Tapi aklan wa syara'an tidak ada manik Untuk seseorang itu Allah singkapkan pemandangannya melangkawi daripada benda-benda yang, yang jamadat. Tapi soalan Salman adalah tentang Rabi Dengan meletakkan gambar syekh Di sisi alisana wa jamaah Kalau difahami dengan maknanya menghadirkan itu Adalah membayangkan syekh Dan dia tidak boleh membayangkan Lalu diletak gambar Bukan menyembah syekh ya, Kalau menyembah syekh memang tertolak di sisi alisana wa jamaah Soalan saya merujuk kepada apa yang disebut oleh Maulana Zakaria Kandhalawi yang mana beliau sebut tarbita dan beliau sebut dengan jelas mestilah fal ihtiyat wa fi ihtiyat dan juga hadir tanpa ada sebarang membayangkan fala ya dunnu syekh hadir nazir muin ini semua kata syekh Maulana Zakaria Kandhalawi dilakukan oleh orang jahil tapi berbeza dengan apa yang syekh Nazim buat itu just the first step untuk pergi kepada next step iaitu dia akan percaya bahawa fana fillah fana fillah Kemudian dia akan menjadi wakil nabi kemudian dia akan menjadi khalifatullah dan di sini disebut all the law and syariat that has been sent down through the prophet and ambia are to teach people and to guide people to this station. eh uh, malihiram uh, ada sama salah faham yang parah di situ. Mhm. Uh -huh. Sebab tidak memahami istilah-istilah tersawuf dengan kefahaman yang orang tersawuf memahaminya. Uh -huh. Sekarang ini misalnya kita kata fanat fi syekh. Bukan makna dia bersatu dengan syekh. Saya tahu dia bukan bersatu dengan syekh. Maka di okay. uh, sini personality and power of syekh will appear through yourself. So apa masalahnya? Kita terkesan dengan seseorang yang kita selalu uh, membayangkan dia. Seperti mana Nabi SAW memberitahu kalau berkawan dengan penjual mis. Kalau tidak jadi penjual mis pun dapat bau wanginya. So kalau sentiasa walaupun That is one step Kemudian dia pergi Fana' fi Nabi Kemudian huzurul hab Kemudian fana' fi Allah, Kemudian jadi khalifatullah okay. Kepercayaan ini yang diselangi Di dalam rabitah Okay ada masalah ke kat situ? Sebab di sisi kami Tak ada masalah untuk As long as fana' itu Difaham dengan makna yang sebenar Mana fana' fi Rasulullah Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu sentiasa kita terjemahkan Dalam kelakuan Itu yang dimaksudkan Tidak ada orang yang kata Fana' memang kita binasa itu bukan istilah orang Sufi. No, no, no, no, no, no, no. Bukan, bukan, bukan. Okay. Rasulullah will dress you with his spiritual body. Ini dibuat. And you will become the representative of Rasulullah. Representative of Rasulullah. Okay. Itu masalahnya dat oh, bagi kami tiada ada masalah kerana dia setiap orang yang soleh dia sebenarnya mewakili Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ini tugas -tugas bukan tugas ini tentang orang soleh ini bukan tentang orang soleh ini stage khas yang dicapai oleh mereka nah, melalui dakwah ini stage khas yang dicapai melalui latihan mereka dalam rabithah ya jadi orang yang telah berlatih melalui proses Ini bukan rabithah saja isbat nak berzikir So, Rabithah ini adalah sebelum berzikir. So, bila dia berzikir dan menjadi orang yang soleh, it's the stages. Dan, okay. Salman yang claim orang dan yang tidak ini, soleh. Dan Ini ini berbeza dengan pemahaman Sheikh Ali Jum'ah tentang Rabithah yang dia katakan okey. Okey, berbeza kefahaman. Tidak bererti Uh, sesuatu itu mesti selesai First of all, lagi pula Kalau ikut konteks kita, tak ada yang problem Bila seorang itu, Rabiqtah, menghadirkan bahawa Bayangan Syekh lalu dia berzikir kepada Allah Ta'ala Kemudian dia sentiasa ingat kepada Nabi SAW Dan akhlak Nabi ter terjemah bukan, dalam Ini hidup. bukan tentang akhlak, ini tentang pergi ke special power Sampai special station melalui Rabiqtah Sama juga dengan Dengan dengan seclusion yang kita sebut tadi Untuk mendapatkan 9 power Daripada 6 power daripada seclusion bukan Special power is your description What is written what we saw there is just stages that somebody might achieve after dia beruzlah dan beribadah. Tak ada pula kita kata oleh kerana jadi representatif Rasulullah dan dia bawa syariat baru. But then representatif in the sense of menyampaikan dakwah Nabi, ajaran Nabi, al-ulama warasatul anbiya, ah. bukan bermakna pewaris yang sebenarnya maharwarisi hati berden Nabi. So Teks, video, video yang yang disebut, teks yang disebut tentang seclusion adalah. Now I have witnessed the prophet order oleh order di situ. Now I have witnessed that your murid is absolutely in control of his ego. You hmm. might give him his power. Power ni ada pada guru. Hmm. Power ni dipasing oleh pada guru kepada murid. Dan power ni ada nama hakikatul jazba faid tawasul tawajoh. Alih sunda ada ke jenis ni karomah. Eh, ini ini, ini bukan, bukan lagi karamah Ini supo power yang guru ada sampai tahap boleh bagi kepada murid. Itulah itu so, saya kata kalau your description you might say it superpower and whatnot. Saya so, tak okay. Buang perkataan superpower. Now I have witnessed that your murid is absolutely in control of his ego. You might give him his power haqiqatul jazbah, faid tawassul, tawajjuh, irsyad tay. Okay. Ada begini. Kalau uh, yang dia dah boleh kontrol ego, itu ada al-sunnah wal jamaah satu orang tu dah boleh kawal nafsu dia. So, bila dia boleh kawal nafsu dia kita masih boleh terima desi sisi A.S. Kita nampak tidak ada halangan uh, Akal ataupun syarak Bahawa seseorang itu Dikunakan oleh Allah Sesuatu no. kuasa dan Syekh pas kepada murid 6 kuasa khas Itu izin kursi. kan Ayat dia adalah Dia mendapat ilham Bahawa Rasulullah mengizinkan dia Bahawa murid-murid dia ini Sudah layak untuk mendapat Kelebihan-kelebihan tersebut So Saya so, so, faham saya Kalau babak boleh nak Kalau ada something to say Tak ada okay. Seterusnya ciri-ciri ajaran sesat ini yang disebutkan oleh negeri Johor mendakwa sebagai imam mahdi atau tahu kemunculan imam mahdi syekh nazim termasuk atau tidak uh, setakat yang kami tahu daripada sumber yang yang reliable tidak beliau tidak uh, lebih daripada reliable transkrip daripada buku-buku yang berbagai yang mana beliau sebut tentang imam mahdi kalau saya boleh uh, kembalikan semula ini disebut dalam uh, dalam video beliau dalam dalam video YouTube beliau jumpa dengan Imam Mahdi secara spiritual ketika musim Haji 2011. Kemudian disebut dalam 99 Drop of Endless Mercy Ocean bahawa Imam jemaah Imam Mahdi jumpa dia dan puji dia. Kemudian disebut dalam Bridge of Eternity disebut bahawa uh, Mahdi dan 12,000 12,000 awlia datang. Sheikh Nazim pergi uh, bayar ah kepada dia Bridge of Eternity juga dia jumpa pada tahun 1960 ini cross-reference cerita Nazim dan juga Imam Mahdi cross-reference apa maksud cross-reference diceritakan di dalam sumber-sumber yang berbagai transcription yang berbagai-bagai ini lebih kuat daripada hadis ahad yang kalau datang dengan sanad yang da'if satu-satu that's your claim lah that's not my claim academic field you are in academic, you should know this You can say that No no no This is academic Something uh, yang datang dengan Sumber yang perbagai Membawa kepada satu kesimpulan yang sama Semua claim transcript Ini lebih kuat daripada translation Okay sekarang ni Perbincangan dia itu uh, Sekarang dikatakan Apa yang Imam Mahdi Kata, kata dengan eh, Sorry apa Isyad Hazim Pertetatkan Imam Mahdi dengan apa? Ciri-ciri sesat tadi kan berbeza. Tadi awak kata, ciri -ciri, yes. Salman kata... Ramalan ciri... tentang kedatangan Imam Mahdi, ciri-ciri sesat. Dan okay. jelas dalam sumber yang berbagai ditranskrip oleh orang yang berbagai Syekh Nazim melakukan ramalan tentang kedatangan Imam Mahdi. Jadi sesat ataupun tidak? Lain. Because yang yang Ustaz Salman sebut tadi, is not ramalan. is that dia berjumpa. Berjumpa mana, dia, mana Imam dia, Mahdi dah hidup. Dia buat ramalan, Imam Mahdi akan keluar pada dia buat ramalan akan keluar sebelum tahun 2000 apabila teknologi, teknologi. Apa dia punya statement yang kata di ramalan saya merujuk kepada sama rujukan yang Ustaz Angku bagi kepada saya tesis PhD conversion to islam a study on of native dan juga tesis-tesis yang yang lain berkaitan dengan uh, pengikut Sheikh Nazim uh, uh, kesan daripada ramalan-ramalan Sheikh Nazim ini kajian ilmiah-ilmiah yang telah disebut Okay. Antara ke, antara yang beliau sebut adalah Meramalkan pada tahun 1999 Sebelum tahun 2000 New Year teknologi akan hancur semua Dan di situ-itu memulai detik kehancuran Sebagainya Ini by thesis Dan kajian ini telah ditanya kepada murid-murid dia Dan mereka jual barang semua Mereka jual barang bersedia dengan detik itu Jadi apakah ini termasuk dalam lamaran yang, lamaran uh, uh, Dalam ramalan, ramalan yang boleh diterima ramalan. Ataupun sesat This is coming, it's not even ramalan ya yeah? Sebab Uh, kalau bercakap tentang uh, Y2K Shah Nazim Tidak ada mention Imam Mahdi Yang kami check Rujukan yang diberi Ustaz Salman There was no mention About Imam Mahdi Dia mention about The end might be there Because Kalau kita masih ingat Y2K There was a wide, uh, Worldwide punya Belief That oleh kerana komputer tak recognize Certain number So all computer Semua akan jam Apa But then Things that rely on Computer Tak boleh berjalan So that's why Dia kata Based on the knowledge That reach me Berdasarkan information Yang datang pada saya The ending might end there. Doesn't there was no mention about Imam Mahdi. so macam mana boleh kata beliau meramal kan Imam Mahdi based on that. So buat okay. saya kata this is your Baik. your description only. Dalam uh, okay sekejam <coughs> jangan <laughs> jaga adab. Diteramkan diramalkan pada Haji. Okey that was part of ini ramalan dia yang pertama pada tahun 1960 diramalkan we have been informed that sahibuz zaman sayidina mahdi and his his khulafa and 12000 aulia who all have the power to reach there in a blink of an eye should be there tomorrow ini ramalan dia kali pertama tahun 1960 mahdi akan datang bersama dengan 12 aulia 12000 aulia kena tak kena dengan fatuah johor tu Okay, first uh, reliability of the source tu Kita kena check ya, Masa ke mana yang ARG telah check uh, Adakah strong atau tidak Assuming ya. mm -hmm. As Assuming bahawa benda itu benar dikatakan Kita kena bezakan antara penzahiran Imam Mahdi Yang yang, di, yang ditunggu-tunggu Dengan because Adakah Imam Mahdi sudah hidup atau tidak Kita tahu itu khilaf Jadi kalau lama Imam Syuti juga ada menyebut bahawa Imam Mahdi sebenarnya telah hidup So setiap orang yang hidup sudah possible untuk kita berjumpa dengan dia So it's, it's about a meeting Yang possible The, Bukan about a claim that he will come okay. As sebagainya dalam hadis Okay, seterusnya Ustaz Angku bawa tesis Conversion to Islam, a study of native British convert, yang dikatakan A lot of things are being said by people Who are around him in ignorance, sedangkan Mereka tak tahu tentang dia, tapi Sedar tak, dalam buku yang sama, tesis yang Sama, muka 197 Mekosat 197 Penulis tesis ni ambil manfaat yang banyak daripada Mercy Ocean Sheikh Nazim book and transcription of his talk over the years Also provided productive information So dia ambil ilmu daripada Mercy Ocean Artinya yang dia masukkan orang yang cakap tak faham tu bukan dalam buku Mercy Ocean That's, that's why we said Apa yang kita kata tak sahih bukan makna palsu automatic So you can still take yes. benefits from tak that Dan tak sahih to... menjadi kuat apabila maklumat itu Yang belum tentu sahih menjadi kuat Bila disampaikan oleh berbagai sumber yang berbeza betul? Ya yeah. Eh, yeah. Cuma kami kata tak kuat tu dalam konteks Because tajuk kita kan uh, Pemikiran benar Sekali sudah wajah maaf ah. So, uh, premis St. Salaman adalah pegangan pemikiran benar adalah sesat So, we say, in order to sesat You relying on that sources is not reliable It doesn't achieve the The required standard Okay, saya nak pergi kepada sanat Cepat tadi Sanat yang dibentangkan Yang kononnya ada dalam buku Tolong tunjukkan dekat saya Sanat yang uh, Antara kemuliaan Abu, eh, antara kemuliaan Naqsyabandi adalah sanat mereka bersambung dengan Abu Bakar Jalan kepada Abu dan Bakar adalah melalui uh, Al-Kharaqani, Abu Yazid Bistami dan juga Aja'afar Sadiq. Tolong ceritakan dekat saya macam mana sanat ni bersambung Saya minta Baba Rashid lah Baba Rashid memang studi on sanat ni uh, Boleh ulang soalan Rizal? Sanat antara kebanggaan Naqsyabandi adalah sanat mereka bersambung kepada Abu Bakar Bersambung kepada Abu Bakar Dan silsilah emas Naqsyabandiyah ini Yang kononnya dikatakan ditulis di dalam buku yang tebal silsilah emas mereka adalah melalui jalan daripada Nazim Haqqani pergi kepada Syairina Abu Bakar Sadiq Jalan yang dilalui oleh Syekh Nazim ini Ada di sana Kharaqani, Abu Abu Yazid Bistami dan juga Ja'far ja Sadiq Tolong cerita dekat saya macam mana mereka bertiga bertemu Tidak ada dakwaan tiga orang yang bertemu Sebab itu kita kata sanat itu adalah sanat yang direngkaskan kalau nak sanad yang penuh maknanya daripada satu orang ke satu orang tu ada berlaku pertemuan. Sanad itu satu-satunya jalan yang disebutkan daripada Sheikh Nazim sebagai sebagai silsilah emas dia pergi kepada Abu Bakar dan tiga mereka ini tarikh meninggal mereka sangat jauh. Sanad itu terputus. Jadi macam mana bersambungan itu berlaku? Sanad terputus dengan, dengan memahami bahawa Uh, yang disebutkan itu sahaja Yang ada di dalam sisi lah Sebab so, itu kita kata itu adalah versi yang ringkas Itu bukan versi yang ringkas Itu versi sanat dia Betul Disebut sebagai Zahabiah Tetapi tidak berarti In between itu uh, Sanat itu terputus Sebab itu kita kata Bila kita rujuk kepada sanat yang komplek Apa tujuan tulis sanat sisi lah Zahabiah Pergi skip name tengah-tengah? Bila -tengah? Zahabiah Sanat Zahabiah itu Tak baru baik uh, apa tu uh, saya tak mahu cakap something yang saya tidak pasti tetapi yang saya fahamkan mereka memang merujuk kepada sanad nasyamadiyah yang bersambung so yang disebut tidak jadi semestik. kalau yang lain bersambung Artinya haqqaniah aliah dianggap bersambung juga sebab yang lain bersambung sebab dia melalui jalur yang sama. Cuma yang zahabiah tu semua diiktiraf oleh nak syabadi yang lain. Kalau nak kata nak syabadi itulah mewakili yang bersambung tak bersambung, semua nak syabadi uh, terputus. Baik, baik. InsyaAllah kita habis sesi integrasi saman. Take nafas dulu. Alhamdulillah. Kita akan bertukar baton. Sekarang ni di mana kita akan selama 30 minit uh, kita bermula apabila Ustaz Ungku telah bersedia eh. Dipersilakan. Soalan yang pertama kepada Ustaz Salman, adakah pemikiran Syekh Nazim menurut Ustaz Salman sesat atau tidak sesat? Uh, pada pandangan saya... Sesat, sesat atau tidak? Just idea one of the two lah. Oh, kalau begitu sesat lah. Okey. <laughs> Yalah, kita punya dialog pun sebab basically on two premise kan? Setuju atau tidak untuk sesahkan figure seperti Sheikh Nazim. Pertama, kita dah buktikan beliau ada pendidikan agama. Yang kedua, pengiktirafan daripada ramai ulama. Yang ketiga, walaupun di Malaysia ada isu tapi uh, fatwa yang lain uh, tidak tidak ada isu dan banyak murid-murid yang hebat dan banyak jasa kepada dakwah Islamiah mengislamkan uh, ramai dan uh, muslim. Setuju atau tidak untuk menyesatkan figure yang sebegini Memerlukan kajian yang mendalam Setuju atau tidak setuju? Sebab itulah kita bagi 30 buku sekurang-kurangnya untuk baca Dan perlu kajian mendalam untuk menyesatkan orang seperti Baik, ini Baik, setuju Alhamdulillah Adakah sahabat Ali merasakan telah melakukan kajian yang mendalam? biar ya. atau tidak? Setakat pengkajian kita ya Baik Untuk kita katakan kajian mendalam Dan dapatkan gambaran yang lebih tepat Selain daripada kaya guru tersebut ya yang tu bias muslim tu kita juga perlu tabayun especially kalau bukan daripada hasil tangan beliau sendiri bersama murid-murid utama guru tersebut yang masih hidup. Yeah, you know? this this really what your guru yes. said or something. So, uh, sumber pendidikan pen maklumat ada banyak. Kalau ada ramai murid perlu mendapatkan sama ada semua murid itu Adnan, Hisham, Muhammad Adil, GF F Hadad semua perlu dilibatkan sebab semua adalah muridnya. Jika ada transkrip ucapan transkrip itu perlu dilihat authenticitynya. Ada tak uh, dah, Salman sebut ramai tokoh tadi Menghubungi tokoh-tokoh tersebut Dan over and above tokoh-tokoh yang Saat Salman sebutkan tadi Menghubungi syekh rasmi terdekat Hakkani Yang berdaftar secara rasmi di Negeri Sembilan Sebab kita tahu dia akan membentangkan Dan baru didaftarkan Ada atau tidak secara jujur uh, Tidak ada dan tidak ada keperluan Dan jenis teruk Jawapan telah dijawab Tidak ada berarti Sebelum tu Saudara Salman bersetuju Bahawa untuk mendapatkan Uh, apa tu dapatan yang yang mantap yang mendalam ya tadi ada berlaku step-step verifikasi dan jawapannya tadi tidak dilakukan terima kasih. Oh. Ada atau tidak Salman Ali, Anis ah, ada tanya tadi semua tokoh yang disebut uh, 5 6 tadi tidak dihubungi. Baik. Ini juga kita uh, agak curious eh so kita tanya secara jujur ketika Ustaz uh, Zaman menghantar text screenshot dan rujukan kepada LG pada 7 Mei. Adakah ketika itu Ustaz Salman sendiri telah membaca semua rujukan yang di atas tersebut yang mana bila kita check it's about 24,000 muka surat Ustaz uh, Salman dah baca sepenuhnya atau tidak? Secara jujur lah oh, uh, Soalan ni saya suka sebab soalan ni kononnya nak menunjukkan credibility orang yang baca tidak. kita ada research team yang go through all that Ya, maknanya uh, sebagai team dah go through all the 24,000 Honestly, you know that? Yes okay. Terima kasih dan bukan nak tahu it's not about your credibility. It It's about boleh kita nak sesatkan Sheikh Nazim because if you you you submit and you haven't read uh, These things then mungkin ada benda-benda yang boleh di explain oleh tempat yang kita tak read. You know, one one portion may hmm. explain the other portion. Tapi malangnya buku yang kita bagi pun tak baca, kemudian buat assumption yang kita tak bagi. Okey itu itu is your sangkaan saya tak boleh nak ubah. Ada dalam pembentangan saya berkaitan dengan cerita air delima kalau baca dalam uh, mesin mesin ocean tu mesti ocean tu ada dalam tu tapi tak baca tak apalah. Ya, baca sama juga ya. Kita ada ya, team, kita ya, ada team. Maaf, eh? So Ustang mengenai ku, apa mengenai, mengenai bertukarnya air apa nama arak kepada delima. Sebenarnya ni dalam perbincangan karamah. Antara karam yang disebut oleh uh, Imam Al-Subuki dalam Tabakal Syafi'ah Antara yang dalam 20 lebih itu Iaitulah merubahkan air daripada air arak kepada air biasa Ini perkara-perkara yang dalam termasuk dalam uh, khawarikul adat Jadinya kita tak bolehlah jadikan sebagai-sebagai menyesatkan Mengeluarkan uh, seseorang itu daripada Al-Sinul jamaah Dari kenyataan kenyaratan seperti itulah Baik, Terima kasih Bapak uh, Actually that's not the point. Ya, aku saya dah, dah saya dah terangkan tapi bagus ya untuk penambahan ilmu kita tak ada masalah. Cuba kita kita dah terangkan bahawa berubah itu harus dan kalau berubah hukum boleh berubah ya. Uh, the point yang tak sama cuba nak kanun adalah uh, kita tak baca. Tapi saya explain as a team, as a team uh, saya tak baca semua tapi team baca. Jadi saya taraf pandang itu biasa. Okay, uh, just nak tahu ya eh? Because some of the videos that you send uh, In Turkish and Kadang-kadang sometimes pun Bary, apa itu Tak clear ya eh? So, uh, dah tua, dah uzo Sama-sama sedikit adakah tahu bahasa Turki dengan baik? Mana boleh faham Bahasa Turki? Uh, boleh saya pilih untuk tak jawab soalan ni? Boleh okay. Tapi, yalah Sebenarnya so, saya tak tahu saja. sahaja ah, okay, lah. Sebab itulah saya pun terfikir Kalau tahu, ni saya jawab tahu kan <laughs> <laughs> Okey. Okey. Erm um, tak apa. So kalau macam tu, uh, tak ada checklah ya. Tu tu tu sihat ke tu betul ke tak betul? Takde. Okey. So itu yang kita bimbang ya, sebab we want to say somebody is sad, but then we based on videos in Turkish and we haven't check what is actually being said in the videos and we say this and that memang tak cukup me, tak memenuhi lah ya, keperluan untuk menyesatkan. Okey. Kajian yang mempunyai Ciri berikut Tidak menembual wakil rasmi hakkan yang berdaftar Tidak menembual Anak-anak murid utama Syekh Nazim Yang ini dah kata Asetim baca, okey kita ketepikan Tidak merujuk Karya muktamad iaitu pun Nulisan Syekh Nazim sendiri, yang ini ada juga rujuk Kita ketepikan Merujuk video tidak difahami dan tidak disahkan diakui. Tidak mempunyai analisis terbenci Dan mendalam tentang kesalahan sumber rujukan Suju atau tidak ini adalah Tidak cermat lah saya, saya kalau bahasa digunakan ini sembrono, reckless dalam Tidak nak menyesatkan seseorang Tidak setuju okay. Okay, ya, Walaupun uh, tak setuju, saya tak perlu tanya soalan ini Tapi still, we, we, kita boleh nilailah we, Kita tak perlu terikat dengan ketidaksetujuan Ustaz Salman ya. Baik, seterusnya Uh, ada atau tidak mana-mana ulama Asyairah kita tahu ya Hatta di kalangan Asyairah pun ada isu tertentu Mereka khilaf ya, Sesama mereka mungkin isu Yaqazah Imam -Ima Ibrahim Hejar sekalian ini ada pendidikan Sendiri dan sebagainya Tetapi Ada atau tidak di kalangan Asyairah Yang semua ni dia tolak Yaqazah dia tolak Nur Muhammad dia tolak Tarikat dia tolak Istiwasah dia tolak uh, Tabarut dengan uh, makam para wali dia tolak Ada tak di kalangan Asyairah yang tolak semua kalau dia khilaf dalam salah satu je mungkin Tapi tolak semua ada atau tidak Tajuk kita bukan tentang Asyairah Jadi saya tak ada keperluan untuk jawab soalan tu Bukan, tajuk kita bukan Asyairah Tapi tajuk kita adalah tentang pemikiran Syah Nazim Di sisi Ahli Sunnah Wajah Ma'ah So, Asyairah adalah Ahli Sunnah Wajah Ma'ah So, kita nak check Kalau ada penolakan ini Adakah Ahli Sunnah Wajah Ma'ah Atau penolakan menurut parameter yang berbeza Desa Pembentangan saya menunjukkan saya tidak menolak yakallah. Saya tidak saya bukan Itu bukan soalan ya. Soalan ada atau tidak di kalangan ulama Asy'ariyah yang menolak kesemuanya sekaligus. Saya Ad. tidak membaca keseluruhan pandangan ulama Asy'ariyah. Tak tahu atau ada atau tidak. Saya tak membaca keseluruhan pandangan ulama Asy'ariyah. Jadi tak tahu. Saya tidak membaca keseluruhan pandangan ulama Asy'ariyah seperti mana ustazku juga tidak dapat mampu mengumpul pandangan semua ulama Asy'ariyah. Ya asyairah. tapi kalau ada biasanya kita akan tahu. Benda-benda benda ni benda yang masyhur kan Ya, Yaquazah kita tahu siapa yang khilaf Nur Muhammad kita tahu ada khilaf okay? Jadi soalannya quite simple Ad, Tanpa membaca keseluruhan pun As long as siapa yang uh, Ustaz Salman Ali tahu Ada atau tidak di kalangan Ulama Asyairah Yang menolak kesumur sekaligus Untuk mengisbatkan ada Anda perlu membaca keseluruhan pandangan Ulama Asyairah Saya dah saya haidkan ]kan soalan baca. saya tadi setakat yang Ustaz Salman tahu Setakat yang saya tahu, saya tak jumpa Okay, terima kasih Ustaz Salman tahu tak? Yang menyesatkan semua sekaligus adalah ulama wahabi Iaitu Syahid bin Bas Syahid bin Bas menolak kesemuanya uh, Yaqazah Dengan bentuk yang kita terangkan Saya tunjuk di sini balik ya Nur Muhammad hmm, Tidak Tak tahu? Tak Tidak Bukan tak tahu, tidak Mana Syahid bin Bas menerima? Buka, uh, ramai lagi orang yang menyesatkan perkara-perkara men Menolak perkara-perkara begitu Dan ramai lagi ada wahabi yang menerima perkara demikian Okey. Ibnu Taimiyah menerima berlakunya wakit Yaqazah Baik, tapi... Uh, Ibintimiah bukan Wahabi eh. Oh gitu ke. Okey. Wah wahabi kan, Wahabi kan mai kemudian. Dia one thing is very basiclah. Ibintimiah kurun ke-8, Wahabi kurun ke-9. Sebenarnya tak ada siapa menolak yakqah. Semua orang yang berakal percaya apabila serotonin dan dopamin berada pada tahap yang berbeza ada kemungkinan untuk melihat sesuatu yang orang lain tak lihat. Okey, tapi uh, yang saya tanya adalah yang menolak semua tidak ada di kalangan Asyairah Tapi ada di kelangan Ulama' wahabi Antara lain adalah Syekh Ibn Bas Baik Itu assumption anda Okey Jadi Oh tapi Salman kata tak tolak ya Yaqazah tak tolak Maknanya boleh satu orang Ketika jaga melihat Rasulullah SAW Bukan setakat melihat Rasulullah Lihat siapa-siapa pun boleh Nak apa? Lihat siapa-siapa pun boleh You can be drug induced It can be That's not relevant That's not relevant Soalannya Salman Ali menerima atau tidak Yaqazatan dalam keadaan jaga okay. so, Seseorang itu melihat Rasulullah SAW Soal kenapa dia melihat Kerana kelapa kasih atau is, is Beside the point Terima atau tidak Mesti boleh okay. Alhamdulillah So maknanya Salman Ali ada beza dengan Syair bin Bas eh? Syair bin Bas Lebih banyak Aa, lagi Bezanya mana? sama ada Rasulullah datang ataupun tidak Melihat tak ada beza Boleh okay. lihat Alhamdulillah so, kita ada bezanya ada kesepakatan Bukan kesepakatan Ustaz uh, ustaz Aku uh, tak faham Antara melihat Ataupun hadrah Ataupun Nabi hadir di situ Itu perbezaan Dua yang berbeza Kalau bercakap Ustaz, sekejap uh, Oleh kerana Sesi ni milik Interrogator Sebenarnya <laughs> <laughs> Ustaz aku tak waham tu adalah Your assumption lah So want won't argue on that Tapi saya kata sama Kenapa? Kerana kita juga uh, Berfokus kepada melihat Bukan kepada hadir Kalau hadir akan tanya Ruh atau jasad Dan sebagainya So uh, that's your assumption So please keep your assumption to yourself Mana okay. teks <laughs> Sesi bertanya St. Salman dah habis Boleh minta izin untuk bertanya Okay Saya teruskan ya St. Salman, St. Salman ada tak buat analisis ha, Ni tapi St. Salman dah mengaku tadi tak ada Adakah Ustaz Salman setuju Bahawa 99 drop From Endless Mercy Ocean Yang merupakan majoriti Ujukan uh, yang diserahkan kepada ARC Bukan hasil tulingan, uh, tulisan Syekh Nazim Sebaliknya ia merupakan catatan orang lain Setuju atau tidak? Catatan orang lain Di atas perkataan Syekh Nazim seperti mana catatan Tuan Terhadap ucapan saya tadi yang 40 poin Itu ya. ucapan Jadi, saya Jadi setujulah Setujulah Bukan-bukan Maknanya yang saya catat tu Bukanlah tak Salman tulis Saya catat Ya Okey, saya setuju. Terima kasih. Setuju betul? Setuju bahawa 99 drop from Alice Ocean bukan tulisan Sheikh Nazim tapi catatan orang lain. Betul. Okey, senang kan. Adakah Ustaz sama Ali tahu siapa nama pencatat buku tersebut? Tahu atau tak tahu? Tak tahu. Nama pencatat pun tak tahu nah. Tak tahu. Tapi dok relay banyak tentang tentang tu. Sebab Hisham letak dalam website dia dan Hisham jauh lebih berotoriti daripada je satu Sufian Gismilan. Tapi cukup berateriti kah untuk menisbahkan direct kepada Syekh Nazim? Confirm itu Syekh Nazim yang cakap lalu dia sesat. Dalam dunia ini tiga orang yang paling dekat dengan Syekh Nazim yang bersihidup. Hisham, Adil, Adnan, ataupun tiga ataupun empat, ataupun JF Haddad dan dia salah satu di antara reliable, antara empat yang paling dekat. Okay, regardless, regardless uh, kerapatan mereka tetapi mengikut Penilaian kami uh, adalah sangat tidak adil Untuk merujuk kepada catatan orang lain Yang Ustaz Salman tak tahu siapa nama pencatat dia Tahu-tahu oleh kerana orang rapat ada ada catat Lalu mengatakan mesti confirm itu pemikiran Syekh Nazim Dan oleh itu sesat satu Yang kedua juga uh, dalam dalam slide yang, yang saya tidak sempat tunjukkan tadi Kita took a step further Iaitu assuming Assuming itu memang kalam Syekh Nazim Masih lagi kalam-kalam itu patuh uh, alusnah wajah ah, maaf Macam tadilah Ustaz Salman assume oleh kerana lepas uzla Boleh jadi uh, dapat satu kelebihan Maka itu bercanggah That is your assumption It's not for us tak ada masalah uh, Disi alisun awal jamaah okay. Baik Adakah uh, Ustaz Salman tahu Apa kaedah catatan yang digunakan oleh orang yang mencatat buku tersebut By memory atau di rakaman tape Atau dia ada salin secara tulisan Adakah Ustaz Salman tahu atau tidak tak ada keperluan untuk Saya tahu okay, setelah dia tahulah. dibentangkan Dalam website rasmi Rashmi okay. Naksibandi Tak tahu Jadi sebab Kita biasanya Kita nak check uh, The mode of transition uh, Transition of maklumat tu kalau, Because kalau by memory Possibility of terlupa tu tinggi Even kalau kita lihat Orang yang terjemahkan Sesuatu secara impromptu pun Kadang-kadang Dia terlupa apa yang Seseorang tu bercakap Kalau rakam It's more reliable Sebab dia can always Check back to rakaman So it's very relevant lah Berada penilaian ELG Sebab kita klasifarkan sebagai lemah Okey. Jadi uh, Salman tadi tahu atau tidak eh, Bahawa dalam buku tersebut Tidak dinyatakan secara spesifik eh, Konteks-konteks ketika uh, Catatan itu dibuat Konteks dia Maknanya kita tahu ya, Percakapan kadang-kadang Dalam konteks untuk orang yang begini Even dalam hadis-hadis pun Nabi SAW Apabila ditanya tentang Apakah amal yang terbaik Kita dapati Berbeza jawapan Nabi SAW dengan uh, berbezanya orang yang bertanya So kita tahu di situ mungkin ada konteks so, Orang yang bertanya begitu maka sesuai begini jawapan dia Ataupun dalam konteks Bergurau ataupun dalam konteks Menasihati dan sebagainya Adakah Saman Ali tahu uh, Secara spesifik konteks setiap catatan itu Kalau Ustaz Angku baca Buku itu Ustaz Angku akan tahu Konteks sebahagian yang ada dan sebahagian yang tak ada Sebagaimana saya tahu Ustaz Angku akan tahu Kalau Ustaz Angku juga baca buku-buku itu Baik, jadi saya boleh kata sebagai uh, S. Salman tak tahu secara spesifik lah Konteks dan sesuatu catatan itu dibuat Ada beberapa konteks disebutkan Ada tempat disebutkan ke, Boleh S. Salman uh, bagi contoh yang konteks yang disebutkan? Ada disebutkan ketika beliau berada di tempat tertentu Ketika uh, uh, uh, ditulis oleh uh, sebahagian daripada muridnya di UK Bila beliau memuji Memuji Uh, Prince dan juga Okey. Dan, dan ada yang tidak diberitahu jadi kita tak tahulah konteks dia ada yang kita tahu ada yang kita tahu Okey, terima kasih ya ni ISBN ada tak? agak-agak simple soalan ni yeah. eh tak keluar dah mungkin boleh show Okey. Uh, ada atau tidak uh, ISBN untuk uh, buku 99 drop from Alice Massey Ocean ni uh, sebagai orang yang nak uh, mengambil daripada ni Caksamaan perasan ada ISBN atau tidak buku ni? Dalam mahkamah Boleh menang dengan isu teknikal Kerana tidak ada di rekod uh, Tak reality, jawab soalan ni ya. Kita uh, bukan uh, dalam mahkamah Ini simple question of uh, Ada uh, atau tidak saja Ia dibentangkan di dalam laman web rasmi Naqsyabandi yang run by uh, Isham Tak Mahal. menjawab soalan ni ya. Soalannya Ada atau tidak ISBN Ada atau tak ada Atau tak tahu otoriti mengetahui adalah apabila ada dalam laman web akhad naksyabandiy dan dia terdapat dalam laman web yang rasmi di run dan diiktiraf oleh hanisab hasyim isyam kabani okey saya so, take it as start selamat tak, tak, tak nak jawab soalan ni secara direct and go to something else because i said lah it's not a debate kita bukan nak, nak lihat siapa menang siapa kalah kalau kita dapat fakta tu it's more it's fairer to make analisis yang ilmiah Okay, tak apa maybe di sana lah. bad habits die hard ok tak apa uh, masih ada kaitan dengan SBN so kita expect mungkin tak nak jawab uh, sama tahu atau tidak tahu sebelum daripada dialog ini bahawa uh, Syekh Nazim dan uh, Syekh Muhammad mereka tidak punya sebarang web website rasmi atau media sosial rasmi Facebook rasmi tak ada tahu atau tidak saya tahu keseluruhan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar nak Shahbandi di antaranya Muhammad tidak ada website rasmi dan antar ada Sultanat TV yang mengumpulkan video-video Syeh Nazim ada website yang diran oleh Hasan Dik dan ada website yang diran oleh Hisham Kabani dan saya tahu. Jadi saya boleh, boleh kesimpulkan, saya nak Ali tahu bahawa mereka tidak ada website rasmi. Setuju? Ni, dua orang mana tak ada Hisham ada Syeh Nazim dan Syeh Muhammad. Syekh Nazim telah pun meninggal dunia dan beliau membenarkan orang menyebarkan ideanya Yang masih hidup sekarang ini ketua naqsyabandi di wilayah Asia Muhammad tidak ada ketua naqsyabandi di Amerika iaitu Hisham ada okay. uh, Soalan yang dijawab adalah Syekh Muhammad tidak ada website rasmi Syekh Nazim juga tidak ada website rasmi Terima kasih sebab ini uh, ada otoritatif uh, tu otoriti person untuk memahami uh, pemikiran Syekh Nazim uh. uh, so, ya Hisham ada bekas rasmi atau tidak kita tak tanya because dia tidak mewakili otoriti uh, dalam uh, memahami per, pemikiran Syekh Nazim. Okay, uh, Ustaz Saman Ali setuju uh, atau tidak bahawa telah maturin PDF buku tersebut dari sumber yang tidak rasmi. Setuju atau tak setuju? Maknanya bukan daripada sumber Syah Nazim, bukan daripada sumber, uh, sumber Muhammad Adil. Hisham tetap rasmi? Tak. Hisham tetap... Hisham doesn't represent uh, Pemikiran Syekh Nazim Hisham dipuji oleh Syekh Nazim Memuji seseorang doesn't mean uh, Saya puji Salman Ali Saya tidak menjadi Salman Ali wakil you Saya untuk bercakap bagi pihak saya Okay next tak You apa. cannot exclude second person In charge in Naksha Bandi As a scholar in Naksha Bandi In authority Yelah tapi Dalam mendapatkan satu benda rasmi Kita kena dapat daripada Orang yang berautoriti dalam tarikat tersebut Tapi tak apa Salman Ali mengambil pendirian yang berbeza Daripada pendirian kami, so we agree to disagree. Okay, cuma uh, yang penting bagi, oleh kerana uh, tidak ada uh, sum, laman rasmi daripada kedua-dua tokoh tadi, uh, walaupun sahabat tak memilih untuk tidak menjawab, kita boleh faham tidak diambil daripada sumber yang rasmi. Okay, um, ada atau tidak? Ustaz Salman merujuk kepada Syekh Muhammad Adil tentang status kesahihan buku tersebut. Download kita dah, dah, dah lepas. Ada tak Ustaz Salman hubungi Syekh Muhammad Adil untuk memastikan. Jadi simple ada atau tak ada, jadilah. Oh, macam so cendera jatanya lah tadi. Okay, datanya. Okay, ha. saya tanya soalan seterusnya. Ada tak merujuk pada calon rasmi Hakka ini yang berdaftar di negeri 9 There are way worse than authority of Hisham tapi that's your opinion I, I, I dah cakap tadi We can agree to disagree Cuma just uh, answer the simple question Harap boleh tunjukkan slide ya Supaya kita boleh benefit uh, Rujuk atau tidak cawan rasmi Hakani yang berdaftar di ruang 9 Ada atau tak? Ada rujuk atau tak ada rujuk? Tak ada okay, Terima kasih Ada atau tidak pengakuan yang sama Ali jumpa Dan boleh buktikan Bahawa Syah Nazim mengaku bahawa buku itu kandungannya nganya sahih Buku-buku itu dibentangkan dalam web Naksabandi Dan sebahagiannya diendorse-endorse By Sheikh Nazim Habqani Ditulis di hadapan yeah, dan disebarkan yeah. Dan dalam pembentangan introduction yang Hisham buat Terhadap Sheikh Nazim ketika kehadiran Sheikh Nazim Di Birmingham Kata Hisham, now I represent to you Sheikh Nazim After Hisham kata you might find his idea Disemented dalam buku-buku Massive Ocean Nazim duduk di situ, dia dengar ucapan Hisham Dan dia terdiri okay. So jawapannya adalah tidak ada Baik, Panjang jawab ada tu Dah, <laughs> Ada ada ada tidak pengakuan Syekh Nazim Bahawa buku Apa yang tanda buku itu Somebody represent that You can have his idea From this book And that Is not pengakuan Dalam majlis yang Syekh Nazim ada di situ yeah, yeah. Isyam kata Still, Kamu pun jumpa Idea-idea idea Syekh Nazim Dalam buku ni Dan dia memperkenalkan Syekh Nazim Saya Syekh faham, faham Nazim Saya, saya deng dah dengar Pembatangan Dan saya dengar lagi sekali Daripada jawapan Saya faham tetapi sekarang ni, kita jangan lupa objektif utama dialog ini adalah menilai pemikiran Syekh Nazim Harkoni dan Ustaz uh, Salaman mengambil premis bahawa pemikiran beliau sesat, bercangah di sunah wajah ah, dan kami mengambil posisi sebaliknya. So therefore, we have to verify adakah itu pemikiran beliau atau tidak. Simply because beliau keep silent when somebody kata you can benefit from this book and that, doesn't mean that dia dah kata ah, semua buku tu adalah sahih. Dan bila satu buku tu tidak sahih, tidak berarti ke semuanya palsu yang saat Salman kena kena jelas ya penilaian bukan memasukkan tetapi it's not safe to rely on something yang tak sahih untuk menyesatkan mengatakan itu pemikiran seseorang lalu berdasarkan exemption tersebut menyesatkan uh, beliau ya itu yang kami maksudkan baik ada atau tidak dalam pengetahuan saat Salman Ali bahawa Syah Nazim mempromosi buku tersebut dalam mana-mana rihlah beliau rihlah ilmu yang beliau beliau kata Buku ini uh, adalah saya punya pandangan dan sebagainya ada tidak tidak dalam pengetahuan saya Salman. Beliau bukan murid beliau ya, eh? beliau sendiri. Beliau mempromosi dalam banyak tempat supaya idea beliau disampaikan oleh sesiapa yang mendengar idea. Okay, abaikan kalau umum tak ada masalah. Abaikan bahasa Inggris beliau yang tak bagus tetapi idea itu mesti disampaikan kepada orang lain. Okey, yang itu tak ada pertikaian antara kita. In fact, itu lagi menunjukkan bahawa uh, ada possibility uh, bila nak sampaikan sesuatu tapi the, the English fail him. Now even kita dapat detect juga, sorry to say lah, maybe your English fail you as well dalam memahami setengah uh, percakapan yang saya Nazim maksudkan. Misalnya, misalnya orang-orang yang mengucap uh, hanya dengan lidah tapi hati dia visus munafik bakal from within. Tidak menafikan bahawa mereka dibakar <laughs> It's just from within itu menggambarkan Kekufuran dia itu di dalam Di dunia dia dilayang sebagai orang Islam Tapi di hatta di, di neraka yang terakhir Dia dibakar Whether is being burned from within or from outside is wrong to say that is from within Therefore dia tak diseksa Itu adalah satu salah faham Dalam bahasa Inggeris lah ya saya Baik Saya tak kata pun dia tak kata oh, Okay tak apa You can deny but we, we heard and we understand it that way Baik jadi tak ada, tak ada beliau sendiri mempromosi. Ada atau tidak buku tersebut diajar di zawiah Rasmi ataupun uh, yang berdaftar di Negeri Sembilan. Kita tahu tarikat Nasyam Mendehani telah didaftarkan uh, di Negeri Sembilan, boleh diamalkan tahun 2018. Ada tak uh, dalam perkataan Salman lah, bahawa buku itu diajarkan di situ? Tak saya, saya ulang jawapan yang sama. Okay. Hasan Dik, Hisham Kabani. Okay, jauh lebih oh, banyak. ulang. tak yang? Campaknya lah. Kaki oh. uh, just copy paste balik ya. Uh -huh. Jawapan jadi. Iaitu do The di persen yang Salman tak Salman tak pernah bertanya pada orang secara pribadi. Uh, Sodik persen uh, claim this and that. Tapi the reality is buku tersebut tidak diajarkan di zawah rasmi yang berdaftar di negeri sembilan. Baik. Buku yang tidak ada nama pencatat, tidak tahu sikah atau tak, tak sikah, tak tahu kaedah catatan dia by memory or something, tidak tahu konteks spesifik ketika catatan itu, tidak ada pendaftaran SBN, tak ada pengakuan daripada guru bahawa itu uh, beliau yang, yang exactly apa yang beliau kata. Guru juga tak pernah promosi atau gunakan buku tersebut. Dan buku tersebut tidak diajarkan di Zawiyah berdaftar rasmi dan sumber turun juga bukan sumber rasmi secara insaf lah ya we put aside uh, kita punya initial stand because sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Al-Fadhil, Al-Furah Dr. Azami we can even change our opinion, no harm okay? doesn't mean you are kalah atau apa in fact kita menang kalau kita sama-sama insaf iaitu jika mengambil kayu keperyewatan hadis adakah ciri-ciri sudah memadai untuk mengatakan bahawa buku tersebut tidak sahih bukan palsu ya tidak sah. Sembilan isu ini sebenarnya sembilan isu ini tak betul kesemuanya sebagai bagaimana yang dinyatakan. Okay, kan kita kata sekiranya setuju atau tidak? Kalau all the nine are there setuju atau tidak bahawa nak mengatakan sumber ini Sahih, adalah tidak sahih Dalam hadis ada benda yang dinamakan Al-Mutabah almutabang awashawhid sebahagian hadis yang hasan ataupun. Okay, syawahid. kita akan cut short masa benda sikit sebab. Tak ada isu apa, mutabah atau syawahid Ini memang dijadikan sebagai sandaran Untuk menyesatkan Syekh Nazim Al-Haqqar So uh, Decide untuk tak nak jawab ya Tak, saya nak jawab okay, Tapi jawab dengan cerita benda yang tak bukan, relevan bukan. Dalam, We'll, we'll apa, reduce bukan. our ini, time Bukan, ini dia relevan Kalau nak dengar jawapan saya, dia relevan saya nampak tak relevan Dalam hadis mutaba'ah Apabila dua orang menyampaikan Perkara yang sama Daripada syekh Dan diketahui bahawa Tidak ada kaitan Di antara mereka berdua Itu adalah dalil Untuk menguatkan Sebahagian riwayat hadis Berlaku juga Di sini yang sama ya, Banyak itu, itu yang Ustaz Salman Klaim dari tadi lah but, but Apa tu Bila kita put out the nine This is the facts These are the facts yang Yang Yang kita katakan tidak dapat dinafikan, memang buku tu bahkan sebahagiannya diakui secara eksplisit oleh Encik Salaman. Tak ada nama pencatat. Uh, bahkan Encik Salaman pun tak tahu apa tu nama dia apa. Let alone nak tahu dia tu boleh percaya ke Tidak, nama pun tak tahu. Okay, Majul. So, whatever yang Encik Salaman kata tadi, kita dah dengar banyak kali. Okay, so, we respect your opinion. Tapi, based on this, jelas ya, eh, bahawa eh, yang dijadikan dojukan utama untuk mengatakan Pemimpinan Syah Nazir sesat is daripada ciri-ciri ini adalah satu sumber yang tidak sahih. Baik. Kemudian oleh kerana okey saya dah boleh agak sak saman mungkin tidak akan akan mengulangi jawapan yang sama. So kita copy paste saja jawapan beliau. Uh, ini pun mungkin agak eh uh, yang ni uh, slide kita pakai-pakai buat bahasa sebrono tu saya rasa agak beratlah untuk tak saman. Bersetuju tapi uh, the fact is apabila kita menyesatkan seseorang B soal sumber yang tidak sah, yang tak tahu dan mencatat macam mana dia catat dia boleh percaya atau tidak dan sebagainya, maka kita boleh conclude bahawa ini adalah satu kajian yang yang at least careless lah. It's not, it doesn't achieve the standard required untuk menyatukan pemikiran seseorang. Sumber saya adalah sumber yang sahih berauthoriti dan saya tak setuju. Okay, there is called B dinayong. Kalau dalam mahkamah, abak cuma dinai, tapi fakta adalah sebaliknya. Ya. Yeah. Oh, okey this is you're right to, to deny. Because, dan dan tak ada ada mahkamah, memang ada mahkamah di dunia yang tak ada dibatallah. Tak apa, it's okay. Okey, tadi tadi Ustaz Rahman Ali dah jawab. So kita tak boleh tanya lagi. Beliau menerima yaqazah alhamdulillah. So okey. Okay. selesai ya? sebab kita sependirian tak ada masalah ya doesn't mean kita dialog kita kena selesa berbeza so ya ya qaza kita sama-sama terima benda itu boleh berlaku dan kita juga sama-sama terima that possibility seorang yang mengaku bahawa dia melihat nabi secara ya qaza boleh jadi boleh saja dia itu berdusta dan is, pasti kena ada parameter doesn't mean because kita terima konsep ya qaza dan seorang itu mengaku dan mendakwa Nabi salam pesan begini-begini dia tidak akan sampai melanggar syariat that is still the parameter ya hmm. kalau once dia claim Ya Apa yang didapat dalam kawazah itu bercanggah dengan syariat Dan saya rasa kita sepakat So Alhamdulillah ya dialog kita menunjukkan ada kesepakatan So actually uh, kita ada dalam, dalam uh, beberapa slide lagi uh, Tapi masa tidak banyak Saya setakat yang sempat saja ya. so, Oleh itu minta uh, jawab secara direct Madat-madat Arisna Ya Rasulullah Adakah ini contoh hukapan istirahat dengan orang yang telah meninggal dunia? Ya atau tidak? Ya atau tidak saja? Nabi dah meninggal dunia Kita kata madat-madat Arisna ya Rasulullah Perkataan Arisna ada lexical ambiguity Carry more than one meaning. Yeah, so, ya atau tidak eh, Saya so, yeah, tak boleh jawab atau tanpa tahu maksud Arisna Tolonglah kami wahai Rasulullah Ya yeah, perkataan tolonglah kami ada lexical ambiguity Ada beberapa maksud yang berbeza Bagi maksud okay. saya jawab Ma Maksudnya kita minta Rasulullah tolong kita Tolong apa? Tolong uh, dalam kehidupan kita Dapatkan hidayah, dapatkan ilmu Dapatkan kebaikan Tolong doa Nabi kita tu Doa Nabi doa Boleh Okey Tapi yang lain-lain tu tak boleh Tolong to Nabi doakan boleh Tapi Nabi bagi sesuatu yang bukan ada pada Nabi tak boleh Terima kasih Boleh maaf kalau ada terkasar bahasa Salah-salam InsyaAllah dibawa kebaikan InsyaAllah Baik Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz Ungku Kita akan berehat selama 10 minit lagi Bagi ucapan penggulungan Yang akan dimulakan oleh pihak ERG dulu InsyaAllah